Seigarran lan honetan Iñakitena eta inoa arituko dira hitzari bertsoka. Iñaki, eh, ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Itzaropena. Posta zu edo tapena Txarrena edo onena Jakin behar da antolatuta Gordetzen bai dena Edukita Aldatzen da leno zena, Itsharopena izan behar da galtzeko azkena, Itsharopena izan behar da galtzeko azkena.